Очі закотилися. Нарешті він, знесилений, упав на землю. Всі шанобливо наблизилися до пророка, а його помічник, учень, відніс старого до юрти. Той мав відпочивати до ранку. Після всього почутого і побаченого пан Владислав довго не міг заснути. Попри свій скептицизм, він чомусь повірив у прихований сенс дивних слів старого чеклуна і тепер намагався зрозуміти їхнє значення. Гродецький крутився з боку на бік на жорсткій постелі мисливця. З роком смерті було найпростіше, як цифри не переставляй, а логічним буде тільки рік. 1930. -й. Не надто довге життя, але попереду ще 27 років. Малоневічність. А що ж означають ті дві четвірки? Як він казав, краще і благодатна, тобто та, котра несе добро, справжня. Що за таємнича нумерологія? І чому слід думати про якусь рибу? Вона тримає світ на собі. Мов, міфічна черепаха – земну кулю на старовинних зображенням. Риба-кербалик. Якась назва з ресторанного меню її Богу. Городецький укотре повернувся на інший бік. Досить. Обміркуємо це завтра. А завтра рано вставати. О, Єзус Марія! Хотів знайти спокій подалі від Києва, а насправді Городецький здригнувся. Виявляється, він просто сидів за столом у своєму кабінеті. Вікна його виходили на затишну банківську. Не дивився на гори Алтаю. Не слухав шамана, не вдихав вечірні пахощі трав і дерев. Так надто далеко поринув у спогадах, мріях, думках. Папери, креслення перед архітектором нагадували – слід працювати. Адже потрібно утримувати сім'ю та й свою головну пристрасть полювання – він облишити не в силах. Отож, візьмемося, допоки немає значних замовлень, таких як музей, кінаса, костел та й цей будинок, до спорудження склепів, надмогильних пам'ятників і мавзолеїв. Вони будуть на Байковому кладовищі, на некрополі біля Видобицького монастиря. Граф Вітте, вчений Лилявський, шляхтяни Потоцькі. Всім їм він створив достойні їхньої пам'яті споруди на цвинтарях. Такі роботи для Зодчого не новина. Він згадав, як робив родинну усипальницю баронів Штейнгелів на скольдовій могилі. Що ж? Нехай гості його снів порадіють. Тема потайбіччя цілком їхня. Це презент для вас, нешановні. Пан Владислав передивився креслення майбутніх споруд. Дещо треба буде підправити. Поруч у великій коричневій папці – Лежали начерки, малюнки, креслення до втілених архітектурних проєктів. Він чомусь відкрив ту папку і, не поспішаючи, погортав знайомі аркуші. Київ таки надихає на творчість, попри всі його дива і таємниці. Майстер пригадав свою віллу в Євпаторії. Спроєктовані і побудовані ним церкву, гімназію і торговельний зал у Черкасах. Але попри все, коли нарешті